ما نروح وان قال ربك للملائكه اني جائع في الارض خليفا anu atyan fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ دیر روحو کیا جل نجلال دادا ملعی صلی اللہ علیہ السلام در خلقت مسئلہ دادا ملعی السلام در پیدایش اور فضلیت مسئلہ غیانی چه اللہ دم علی صلات و سلام تا فضیلت ورکڑو پاو فرشتو باندی پا آئلم سرا زکایلم داسی صفت تین چه پدے سرا انسان پا نور باندی اگا فضیلت والا گرزی مرتبی والا گرزی ما اللہ پرمئی ایک ممبر یادتا اذ قال غبوک للملائکہ تستار اغم ملائکوتا ہوئی ما اللہ تا مشوری ضرورت نو مدږي غي غي ظاهرولوجي پرشتي دي بار کې سو او بل موږ تاسو ته مشورې تعلیمي راکو چې اوکار کوي نو تاسو په کې مشوره کوي دغه لخت ضرورت د جراينو او بيان ته الله تعالی ته پوسوکو اشاره دې خبرې چې موږ تاسو لم د بل نارايو مشوره واستو پکار نو الله تعالی وي پرشتوتا انني جاعلن فل ارض خليفه زه پیدا کوم چې په زمکه کې خليفته ناقص کون که داختا یو خلیفا چی اغا زما خکم پزمک ناقص که خلکو تا خلکو بانده زما حکم اغا جاری نایب مطلب اللہ ته خود و خلیفه ضرورت نشتی یو خلیفا او یو نایب د دا دیو جنیچی انسان کم زوره اللہ کا ویداز ما نایب دیداز ما خلیفه دید دیز ما پزاکار کار او یو داد اسے سڑی کم زوری نمی بازی تیم الله تعالی خپل احکامات په جبر سره په مخلوقاته عظیمه لوشه فداده الله تعالی کمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرانه رولې ولزمنو چې فهم حي وسړې دي کمزوري نو دا هغه فرض دی او کار کوم کی کمزوري الله تعالی کمزوري نه پرشتوبه نکارنه کوي دا کرنګي ادم علی السلام د الله جل جلاله خلیفوره نو د کمزور ته اته وزن بس دا د الله یو حکار او مقرر کړي پس مګر کې الله تعالی ادم علی السلام را نیږي او خلقونه نه اگر ده الله احکامات جاری کړي نو الله دې وی انی جاعل فی الارض خلیفہ زه پیدا کوم چې هم ګرځون کې خپل یو خلیفہ خلیفہ لرا نو فرشتو ته په جواب کې سور وی فرشتو وی اتجعل فیها من یسد فیها ته پیدا کې پزما کې آسو یوسدو کې په اسادت وکړي اسادت او دکرانگی ویسکت و دماغ وینی بتوئی پساد بکی تبونہ اونسرا او وینی بتوئی برنا حقابت خلقو وینی بتوئی حالانکہ اعبادت تظورتی نو نحن نو صدیح یا اللہ مستاسو تسبیح ونی حبداللہ ابن عباس سے فرمائی کم زاکی قرآن کی تسبیح راشی مراد دینا موزی یعنی دی مونگا تا تا مستو او دکرانگی نحن نو صدیح نحن نو صلیح اللہ مب ادا کرنګي خازم د نسبه معنا په نسلي کړي منګه ته مستو به حمد کې اوستا سناوي سره د حمد ستاناي نست سناوي و نو كات کې سلا کا اوستا پکې و نو خدای ته سنام و اوستا پکې مې نه نو چې کوم کارونه د پاره ته پیدا کړي کارونه و نو کوه دوی باه بادته کومه سره و پسالم په پسما اووینی او ويني و بتوي ندی مشورې دې رای جواب اني اعلم ما لا تعلمون الله وز کوېګم هغه مسلو باندې لا تعلمون چې تاسو 빈 بس دې پیدا کوه عام ماده په تجربه سکهي او بدنه کې څه څه پېږي هغه بس سکهي او دې پیدا کول پکاره یعنی دې په کار نه پدې باندې ماته سي هي حدیث راضي الله تعالی السلام الله پیرا متفق حدیث دی بخاری دی مسلم وروہدہ جہاد علیہ الصلوۃ پیدا کو کو طوله 60 زرا سپیت گل سپیت لا سکتا او بیا اللہ وتر فرمایا ان صلی اللہ علیہ والاک نفر من الملائکہ یعنی شپدی فرشتوں سلام کی سلام ہے تو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ کلمہ سیوا کر ابا چې خوبم آینده جنت ته داخلي دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام پخته او صورت باندې موسی ادم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا داسې کو چې ریمانت کې راځي چې تو لزم کنه الله جل جلاله خار را واسط تو لزم کنه موسی سب رعایت کری پیغمبر اسلام پر مې چې الله تعالی یموت خار د تو لزم کنه نازم او هغه مونږ ته خارج د کمزې سره خار واغ انسان سره دي د کمزې سپینه واه سپینه د کمزې تور واه تور دي د کمزې سخت واه خلقو کې سختی ده د کمزې نرم واه نرمي او چې کوم خبيث واه او هغه خلق خبيث چې کوم طيبو ترمذري وروه ټیم ترمذين دا روایت راوړل دي ابو داود هم الله جل جلاله هو تویزه کویږي په یباني اني اعلم ما لا تعلمون ذکا خبر چې تاسو پنه کویږي آدم, وعلم آدم ورطا ورطا. ورطا ورطا. علی السلام الله پیدا کو علم ادم الاسماء كلها الله وتعلمها شسم رسولو دې ټولو سینو چې ما وخت موجود او الله تعالی مونږه کوي چې دا ما سنت دې داوي دې داوي دې تکټوي دې اسمان وي او دې ته ونه وي دې پلان کې نو منه دې دې پلان کې دې ټولو ایره مړه ورکوه ثم عرضهم على الملائکه الله تعالی دکه شيونه پرشتونه د پوسوکا د دې شيونه نوراته وې دېته سوې دېته سوې دېته سوې الله تعالی په پرشتو باندې د دې شيونه پیش او تاسو دې وکړه ان بيوني ما ته خبر را کړې بارک بسم الله وحولا موږ له دې شيونه ان کندو صادقين کته خپل داوا کړيشتونه پرشتو په جواب کې ویلای نه مې نام انت علمشته علم سبحانه پاک دې داله تن نقصان د علم تا تا علم مشته من تعلم كل يشتهى من تفضي علم يشتهي الا ما علمتمه مگر تكون علم تعمل قرات نورا الذي علم الله وركد خدينه يرشد ادم بعض لماوي الله هديته من مر قروا ادم الاسلام كان مر قروا ادم الاسلام ياض صد دينه يرشد ودم ادم الاسلام فضيله الله وتوخذ اللغه ردت علم مساله يعني اتصل او بیا دات چې څنګه دا آیت په فتليږي د سرارو ورکړنه او لا علمنا الا ما علمتنا موږ علم نشته مگر چې کوم علم راغله او د دې علم موږ د نیمه لوښو مبيام دا ادم عليه السلام فضیلت شي ادم عليه السلام د علم سیوا ملوشي او ټول سجودونه موږ علم راټول ملوشي فرشتو سره دا علم نو ادم عليه السلام فضیلت ور ورکړ ان کانت العليم الحكيم انته علیم او حکمت والے بیا ادم علیہ السلام ته الله او ښا دته او ښا قال یا ادم ام بهم علیہ السلام ام بهم خبر ورکړ دې تاب اسماءهم او ننونو د دې شنو باندې ادم علیہ السلام کوي ورته وای ښا ادم علیہ السلام او استاد ادم علیہ السلام او استاد کدی ته او ښای د ننونه دې اېته په یوه کلمې نه دا په چې دا د شهدا دی نن د نبو محمد صلی الله علیه وسلم د عستاز چې کله ما انباهم به اسماءه اته استاذ مرتبو جته بشا نو په دې باندې د انسانيت فضیلت د ادم علیه الصلاۃ والسلام فضیلت هغه صاحب شه ته پرشتو باندې کله ما انباهم الله فرمایي هر کله چې خبر ورته کدي کا به اسماءه په ننونه قال لما كلكم يا الله تعالى لما كلكم ما نبي لك تستعيني علمو هي السماوات تزكويكم باطو سجنه بسمان نو ولاده او پپټو سجنه زمکی وعالمو کويكم ما تاس تبدونا چتاسي خکار کوي وما كنتم او اتتمونا کويكم با كنتم تبتمونا چتاسي پټوي نو ورکم چتاسي پټوي جامي اجکم تاسو ښه کار دا ماته د علم د پزمو کو آسمونو باندې ماته علم ماته د ادم اسلام په پیدائش باندې دا علم وو چې د بس تاسو مفزلی علم کو مرتبه کې بس تاسو نو وچتي د ټول سیسین دی تاسو ته موخدل تعلیمي تاسو ور ایه وه علمي فضیلت ادم اسلام تعالی ورکو دین فضیلت الله وتعاله او پرشتو ته وایس کول نو الله ويمږه او پاغه للملائکه پرستو ته کو سجده ریادم ادم علی السلام ته سیداو فسجدوا الی ابلیس دی سیداو لا ابلیسونه کلام مگر ادکی یات ته دا سجده عبادت نو سیدت و تعظیم په مختومتونو کې جایز ودا عزت والی سیدا یوسف علی السلام ته حضور نو کړو چې کله مصر سجدہ اونو دا سیده دا تعظیم و سیده عبادت نگا او دا سیده دا عبادت دا صرف دا اللہ بوری خواستا دا بصرف اللہ کا قولش او بازوی دا سیده دا تعظیم نو اددی مثال دا سهو چلکا من کبلی تا سیده کونو دا حکم دا اللہ ای او دا خبر زکا سیده چکلے ہوئی ویس کلنا من دورتا ہوئی مسجود مسجود لله سجده الله د لپاره پرښتو سجده الله د لپاره کولا او ترپ ترپ سره د آدم عليه السلام څنګه چې الله د لپاره کوو او سره الله کو بیت الله څنګه کوو الله د څو کی د الله د لپاره کوو په الله کو درنګ یو دا, دا, دا وی المسجد الحرام د الله کوم نهونه ومن بالله تبعید نکواللہ ایمان نو یو خبر دا چې دا سید الله توا عبد علی اسلام تل او بل دا ټول چې سید او قدمه دا عبد علی اسلام تسلیط ظاهر شوه یو ترته داوی استاد شبل تر سره علم سیوا شو ادره ما خبردا شو چې ټول ورته سید دم ګل سید د تعظیم او ایذان جن الله حکم او کل کېلو عبد علی اسلام مقامو دا عبد علی اسلام اظهار تسلیط ویس کولنا په او کې نو چې وي مونږه ل ملائکه پرشتو تا اوس بدول ادم سید او کادم اسلام کا فسجدو دي سید او کله الله ای ابلیسونو کله باندې کار او استکبر او تکبر او کو کادم اسلام ته الله ته ابلیسوی کیاسه او الله د حکم مقابله او ګره زدي د ورن پیدا کړ او برزي دې خارنه پیدا کړ نو سیده هماده دا او برزي ز مکلان نه خلق کیږي زذرن له بهتره ما انکار او الله وی کافر شدکه الله د حق مقابله هو ابلیس صرف پره کافر نشی دیو سی او ادا وستقبرا با انکاریو کو استقبرا تکبریو کو وکانا من الكاترین دیود کاترانو بیلنگا اللہ کی یا غوبر زیدتا غٹیم کلے کاترانو مخی کاترنو وصار من الكاترین اللہ پر نئی مونگا حدم علیہ السلام کی و سلامتا ہوئے فضیلت والے سارے انو بہتر جوکا اللہ وردخان یہ وقت بی بیورکا ہوا بینی آو نور علمی موردبر کو او و هو ذو بهترین زیوارک جنت کی اسے کہو کلائے ادم منغوئے اللہ و یا ادم اسکن اے ادم اسے کہ انت تو علیہ السلام علیہ السلام ته تو سیگا و زوجک و دا زوج پته علماء تابی تابی و زوجک دا دې اا چدا هغه مسروسته ذکر کړی نو مطلب چې خاوند تم زکه اوسېږي نه توبه خزو سي دا ځکه خلک په لکه شرطونو لګي وړو دایمن درکم فضیلت به راځي شرط حاصل دي دا شرط حاصل دي سبا له شرید کې عادت کیږي روښنه دا شرط باطل دي ادیبانه سبا له عمل نكي کیږي نه صحیح یا دا مختلف شرطونه لګوي شي څر دا د ترکو خديزه کې یا وداسې کیسې شرایط بنشي بلنه څنګه کې چاوند پاتې کیږي انته اوسره خزه پاتې کیږي ها واقلنا یاها الله فرمایي وه مونږه یا آدمه او اس کو ننته اوسېګه ته او زوجک نو الله ولې بهتري تنظیمو د خوراک تنظیمو واقلوا دوار افراد منها د جنته نارغدان پره ها هي سوشيتما د کمز نه چواله خوراک په جنته خبره وکړه پدې کې الله حکمتو حکمت اللهبرابرو او ته یونه خولهجب دی د بنی نزې ولا تبا حظونه یا د نهمو وو یا هرس چېوه خپ په توونهوي د د اه بلا چېوه بار حال یو نونوه ی قسم وونهوه الله ديته بنی نز ولا خبانانه بنیزدي کې ی حاض شجرات دی قسمه شجرېته دی قسم وته ورنت د نزددي شو په تکوونه من نه والی من الظالمين ده نقصان کون کنا نقصان بموشن تاوان که ببریوزه نه وکا ده جنت نبوزه نباره هل شیطان خوشش که دواری خطاک رخا خوششیو که ده عدم علیہ السلام په بیوانده عدم علیہ السلامی خطاک وکاسمه همه انی لکمال من النسی انکسمویو تو قلت زیاسو خیر قائم تو دا اونمو قولنو قس همیشه همیشه بلی جنت کیه همشې همشې به په جنت کې اته مې سپاره کې راځي وروته کې سمونه په جيبس دا تا سوړې همشې همشې دی کې او چې کله هو نو بس اخپل شرمګون او د ختاره شو ا حيات او دا جنت دونه او پانی پزان باندې بیا کې کولي بس بیا الله تعالی د محمد صلی الله علیه و سلم حکم کو چې تو او دا کرانګې ستبي دي او دا کرانګې دا شیطان اعوضہ کرانگی بازی روایتوں پر دائیز جو سو سا سنگا چولے وانے بازی تفسیری روایت چلی شیطان پر واسطہ چولے بازی سوئی بازی سوئی یا بازی جنت گیٹ تنیز دیش و سو سا سا سنگا چولے ارہی طریقے سر جو شیطان نا جنت نا بارو یا جنت کی دن نا وقران نا پتلگی جو سو سا سا سنگا تو واجل ہو خطا ہے تو بارحال اندھا وقتی ازمہ کی تکوش چیخان ازمہ کی فازل لهم الشیطانو خطا کردی دوار لرو قیلی دوار لر شیطانو خطا کردی اس نے حقا کہو آنہوما فازل لهم شیطانو آنہوما فاخرجهما ممکانا اینی عدم علیہ السلام کا دعا دبی جنب نقف کردی فزلهم الشيطان بس خطا کر دواله را او پای دواله را ان حاضر جنت نا انهر ها فزلهم الشيطان بس دواله خطا کړ وی پي دواله را ان حاضر جنت نا فاجزهما قصریبا سنده دواله مما دغنی مکن نا کانا کی چکه مینه مدینه کې د جنت کوج پراخ پراخ به کوږه زیلبا چکم ز شدل التوصیل چکم پراخ کو ما الله فرمایي چې له راوبا سږ موږ قلنا نو ويمغا اوس اوس اسمان ته ځنيست زما کې تورځه زما کې ته کوزي په الله په حکمت زما کې عبادت وکړ او قلنا الله يموندا يک شي بعض شي دا بعض او بین بعض دسته سنا بعض نه بعض نور د پاره اعدو دشمنان وي ولكم مستاذ د پاره په لار کې خدمت دی و متاونو پیدي او اصلي الى نو تفسیر خازم دې کې لې آدم علي سلام الله عليه وسلم سننديب راغلي نن سبوت سریلانکا ولې کې سریلانکا مخ په زمګه دې عامه پاکستان چې هندستان چې بنگلاديش د ټول یو ملک او لوی صغير به وته هندستان د دې یو جزيره وا جزيره ولې کېږي او بو کې یو کوچي ټکړه ته پای کې شو مای په سریلانکا نو او اغیه باند اونسوم اقدام شتا شپاک تقریبا اغا قدم بید حالا پوسوم اگه لازی چکم احلی کتاب دی ادم علیہ السلام بانی نو اغیه التزی او دا اغیه دیدار دا او اندران امتزی اندران اغیه دا دا گوتنبود کدام دا گوتنبود طول کت مجسمت شتا دی سرا پرتا دا پری مندرون که اطول شپاک پوطا نو بکدام دا سن شپاک پوطا نو تاریخ نوکلی دیدار غز او حواشی دا د پجدا کې راکول شوو حبیب الله دیو دیو یو اوول بیت الله اباد کینه ولا بیت و دیال الناس بیت الله اول و مخدز مکه لاول بیت الله باندې او بعدو تاریخ نکلي دی چې موسل علاقه کراږي عراق کې ال تزند صاحب دی او کو سین ديزانه او کو او داینه الله کوم کورستو د بیت الله دا بادو نو اول بیت از مکه چې عبادت لپاره پتوریکور نه وسیدو ورانه پتوریکور نه نو له الله اداغین ارسکت بی عبیت اللہ اغیر آباد تو بارحال اللہ کا کسکل حداث ماننا نو آدم علیہ السلام کو اسلام نبارحال زلط شریطا زلط پہ لکھی گی خطا اقتحادیو پہ نو آدم علیہ السلام بس کلمات تا اللہ خود بس کلمات نزدکلو بس اللہ خود تغبوخ کلا اللہ و تباکن کلا تطلق آدم من ربیہ ازدق علیہ السلام نر ربہ درفلنا کلماتن سے پہلے اکل میں سوره شبرہ کرا ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین چه زمون ازدائی کری کری مادنی سے پہلے میں پتا دا اللہ رحمت و قلعہ حیدی عدم علیہ السلام باندی واپس رحمت و علیہ السلام باندی وجود رحمت و قلعہ حیدی عدم علیہ السلام باندی انہو بھی شکاچی دیئی تواب و تحبہ قبل اون کے لئے الرحیم و میر باندی قولنا اللہ ایمون او ایفیدو تس شیمن حدد اسمان ناجمیان طول پتولا طول ورزہ کرا شیطان میں کتے کستا بھی بیلان فان ما یاتینکم من نبی براشی کتابون براشی استاولا تا مفعمان پر خدا یا چ قبول کی ہدایت فرمایا خلاقوا علیہم دنیا کی پیری نہیں ولا ہم یحزنون نباک حکام جنشی او چکم ہدایت پر راستہ اولاد تا کاست نو بس جہنم کی ہمیشہ والذیناک samt parichiko parivokata buyae ka nisbat garo e kae zamanka ulai ka samunar tak khawnda do ti um ki khalidundi bolay un ki hameshay wain ka nam bu takawa kithe rafstalil malai ke parishth hota hai غاری <قالو> پرشت ویل کجالات پیره کی بیا پرزمکه کی مناسب یوکسره کلار دی چې فساد پکې زمګه کې گناونه سره گناونه سره زمګه خراب بی وی وایس په کو دینو ته به وینه ونه موږ یو نسبه مستوتا تا, تا بهمدیکا بهمدیکا سره د ثنا ویلستانه و مقدس پارا الله تعالی فرمایلی انی عالم بشکذ چې ما لم کوئی گما با خبره چې تاسو په نوېګه مع الله <سؤال> تعالی وتفذیلات برکان وعلمہ نتعلم دا نو چې الله رسل تعالی مرکات کتاب و قلم را واستدم اسلام موږ نه لیکلنا بس دا الهام دی الله ایله بسج اللہ الذی لا بس علی عالم علم وحبی و توید علم دو غنی و توید الله در طرف دارک ملش وعلم آدم الاسماء لمركه الله تعالى آدم والسلام تعالى الاسماء كل عاد نقولو دژینو دینو مونټولو سماره دهمغه داسینو پیشقال الملائکه په فرشتو باندې فقال فرمانا الله دهمغونی خبرت ما دابس ماي حواله کو مونږ د دې شنو باندې كونتم صادقینه چې لري ته सृष्टि ني خبره کې تاسو چې وايته مهد پیدا کوئ دغه ما پیدا کوو به وو قصاد کیږي بدا کیږي بدا مقابله و سره وای دخل درحن و من ورزی دریسی جنو تاسون دوائے تاسل درزی قالو فرشتو و سبحانہ کا پاکیدتا لرستا علم کامل لکس پکی نشتا لا علم لنا نشت دا علمم تا علم کلی اللہ ما علم تنام اگر آ علم جتا منترا کردے انکانت العالیم و بشکت اپوئے الحکیم و والے قالاو فرمالنا تلایا آدم و آدمان بے اهم خبر و تدیتا فرشتیم مخامو حلوال علی ادم علیہ السلام و اللہ و تیو خواہ و ت ام بئهم خبا ورقیتا بی اسمائی هم کنمونو دی سجنو باندی قلمنا پسر کلا هم دا هم چه خبار ورقیتا بی اسمائی هم کنمونو دی سجنو باندی خالا او پرمال اللہ کلا علاما قل لهم آیتا استمان دیو لی انیا آلمو زکوین غیتا سماواتی پاکت سجنو دا اسمانو والاردو په څه معنی د حضرت والله علم او کویګم مات پاسنه توپ دونه چې تاسو ښکارا کوي مات پاس باندې کوئ تر تک چې تاسو مسلسل په دوایې نماته ار څکاروې د هر شي عیب او د هر شي پیدا مات معلومه ده ما چې پیدا کاوه نماته فائدته د ظاهروا به با علم ته کېږي د علم مفارجه ده علم نه نه اخلي وَيَخْلُقُ اللَّهُ الْبَيَاضَ وَالْحَوَى جَوِى مُنْكَبِرِشْتُ تَأَلِل الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُهُ تَ أُسْجِدُ لَكَ آدَمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُوا سِوَى إِبْلِيسَ مَغَر شَيْطَانُ نَكَلَا أَبَائِنْ كَارُ وَاسْتَكْبَرَ تَكَبَّرُهُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ فِرَانُنَا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ په دې کې مې ته یو خاص دانش ویلي <اوزئوس> چې دې جن په پاتې کیږي. استا <اوزئوس> خپل اړه پاتې کیږي کومه روان پاتې کیږي، دا شرط نکا کې خلک لګای دا بالکل نه لګوي. لازم غستا ژوندۍ زندگی داس په خبره نه اچو کړی شي داس شرط نه لګوي چې پر کوم يهودي ځو پاتې کیږي واغزر نه نکا صحیح دا شرط کریم لګوي دا باطل لازم نه وکلنا بنا را منا دي جنت نا را ودان خرا خو را کي زه ته ما کوم نه کسی دواره واړې ولا ته را ومني دي کې هغه شجره دا دي نو شجره دا ته کو نا بعض الله هم شطان پس خار پردي شطان ان هذادي جننتنابا خجه هم پسخ الله دوام ما دا کونا كان فيچ و باي وله مون انبي پو ش د اسمماننا بعض کوم بعضستاوندي بعض د بعض پپرا دشمناندي و مست د پاات لا ق مک مست پنظر قرار مطي لاو پ و چې توي فقااد فسم الله شعمل الإسلام تذقت ليدمل الإسلام يرببيطرفنا كلمات سخبري سقلير فناض ولا عن سنا دا كلمات فج رحمة قلهثلاثلادعبان إن هو هو ب بشكلكنا الله ع تو تو قبل قول الله من غير بدون څه من هغه جنت نا چې مې ټول پمایا جنک مني هودن هبره شي تاسو ته جانه زمانا هودن هدايتو من تبه هدايت چتا د تعبیر پر هدايت فلا خوف عليه النبي رضي الله دي دنیا کې اس يربينه ولا هم احسنون و نبهم جن شيخ رکی ولذين قسم د پرچ اولائی کا اصحابن لارے دانسی پتنوالا کسان خاندان دور دی ہم فیہا خالدون دیبا ہمیں شکور کری یا اولیٰ